ויתו לאבשלום האוהל על הגג, ויבוא אבשלום אל פלגשי אביו לעיני כל ישראל. ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר האלוהים, כן, כל עצת אחיתופל, גם לדוד, גם לאבשלום.